Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай це відео, підпишись на канал і напиши декілька коментарів. Окремо, буду щиро вдячний за розповсюдження у соціальних мережах. Української повинно бути більше! Рей Дуглас Бредбері Призначена година. Ото От буде весело! Оце та гра! Вони ще ніколи не знали такого! Галасливі діти стрімголов гасають туди-сюди по зелених галявинах. То беруться за руки, то розставивши їх кружляють, то залазять на дерева і сміються, аж заливаються. У небі літають ракети. По вулицях мчать жуки автомобілі, а діти захопилися грою. Така втіха, така радість, стільки в вереску, така штовханина. Мишка вбігла у дім, замурзана та спітніла. Як на свої сім років, вона була достатньо горласта, міцна і дуже рішуча. Її мати, пані Моріс, не встигла й бровою повести, як донечка вже витягала з шухляди і торохтіла каструлями та іншим начинням, висипаючи все це у великий мішок. «Лишенько, моє мишенятко, що це діється?» а, «Дуже цікава гра», – відсапуючись, відповіла їй, розпашіла мишка. Посидь хвилинку, перепочинь», – сказала мати. «Ні-ні, я не втомилася». Мамусю, можна я візьму ці речі? Тільки дивись і не продіряв мені каструльок, мовила пані Моріс. Спасибі, спасибі. закричала мишка, майнувши з місця немов ракета. А як називається ваша гра? гукнула їй мати навздогін. Вторгнення на бігу відповіла мишка. Двері за нею. Грюкнули. З усіх подвір'їв діти несли ножі, виделки, коцюби, коліна старих бляшаних димарів, консервні ножі. Цікаво, що ми тушилися і штовхались лишень малі діти. Старші від десяти років дивилися на все це з погордою і зневажливо йшли кудись гуляти далі або поважно гралися поруч у піжмурки». Батьки ж тим часом роз'їжджали у блискучих і хромованих автомобілях, до будинків заходили майстри, полагодити вакуумний ліфт, настроїти моготливий телевізор або ж вередливий продуктопровід. Дорослі в ряди годи поглядали на клопітниву дітлашню, заздрили невичерпній сназі веселих малюків і поблажливо всміхалися їхнім забавам. Вони й самі, либонь, залюбки б з ними погралися. Оце, і це, і це. Мишка командувала, і діти викладали перед нею різноманітні ложки, штопори, ключі. А це давай сюди. А ось це туди, та та не туди, ось сюди, дурненький. Правильно, а тепер не заважай. Я припасую ось цю штуковину. Вона прикосила губу і заклопотано набурмосила чоло. «Отак?» «Ясно?» «Ага!» – хором закричали діти. До них підбіг 12-річний Джозеф Коннорс. «Іде собі!» – сказала раптом мишка Руба. «Але я хочу з вами гратися!» – попросив Джозеф. «Не можна!» Рішуче відмовила вона. «Чому?» «Ти сміятимешся з нас!» чисті не буду!» «Ні, ми знаємо тебе!» «Іди геть, а то наб'ємо!» Підкотив на автоматичних роликових ковзанах ще один дванадцятирічний хлопець. «Гей, Джо! Ходімо! Нехай ця дрібнота собі бавиться!» Проте Джозефові, певне, не дуже хотілося йти. «А я... я хочу з вами!» – жалібно проказав він. «Ти старий!» – рішуче відрубала йому мишка. «Не такий я вже й старий!» – слушно заперечив Джо. «Ти лише не сміятимешся і зіпсуєш нам вторгнення!» Хлопець на автоматичних роликах зневажливо пирхнув. Ходімо, Джа, ну їх з їх вигадками. Придумай щось дурне та й тішаться. Джозеф повільно відійшов і поки завертав заріг, весь час поривався повернутися і оглядався. А мишка тим часом знову заклопоталася. За допомогою свого різноманітного начиння вона майструвала якийсь апарат Потім дала одній маленькій дівчинці зошита і олівці, і та під її диктування почала старанно дряпати якісь карлючки. Припікало сонце, голоси дітей то здіймалися високо, то затихали. А довкола гуділо місто, обабіч вулиць мирно зеленіли дерева, Лише вітер порушував тишу і спокій, метався по місту, по ланах, по всій країні. Тисячі й тисячі інших міст. У них були такі ж самі дерева, такі самі діти, такі самі вулиці. Скрізь ділові люди сиділи по своїх кабінетах, щось говорили у диктофони або ж стежили за екранами телевізорів. Ракети... Срібними голками прошивали синє небо, повсюди відчувалося спокійне задоволення і певність. Люди звикли до миру і не сумнівалися їм більше не загрожує ніяка небезпека. На всій землі люди жили у мирі і злагоді, всі народи мали однакову кількість потужної зброї, і давно вже було. Досягнено ідеальної рівноваги сили Людство більше не знало ані зрадників Ні нещасливих, ні ображених Саме тому світ був певен свого буття І тепер половина земної кулі Купалася у сонячному промінні А на осонні дрімали зелені дерева Мищена мати визирнула з вікна на другому поверсі. «Діти». Вона дивилася на них і хитала головою. «Ну, нехай награються. Добре повечерюють, солодко заснуть, бо ж у понеділок до школи. Головне, аби здоровенькі були». Пані Моріс прислухалася. Біля трояндового куща Мишка до когось заклопотано говорила. Але до кого? Там нікого не було. Дивний народ ці діти. А та дівчинка, як її звати? А, так, Енна. Вона щось дряпає у записнику. Мишка щось запитує у трояндового куща, а тоді диктує відповідь Енні. Трикутник, каже Мишка. «А що таке Тр трикотник?» – затнувшись перепитує Енна. «Ат, байдуже», – відповідає Мишка. «А як воно пишеться?» – запитує Енна. «Т-Р-І...» – Мишка диктує, але тоді... Їй бракує терпіння Та пиши як хочеш І диктує далі Поперечена Я ще не дописала три Кутник, пояснює Енна Ну тоді поквапся нетерпляче кричить Мишка І мати чує в її голосі справжні Командні, не дитячі нотки Мати висунулася з вікна Кутник, допомагає вона розгубленій дівчинці. Ой, дякую, пані Моріс, відповідає Енна. хе це оце добре, сміється та і знову порається. Треба прибрати передпокій електромагнітною щіткою. А у спекотному повітрі за вікном бринять дитячі голоси. Поперечена, каже Енна, Тиша. Чотири, дев'ять, сім. А. Б. Во. Поважно диктує звіддалік мишка. Потім Виделка, мотузка і шестьо... ш... шестикутник. За обідом. Мишка вихилила склянку молока і побігла до дверей. Пані Морісон ляснула долоною по столу. «Ану сідай!» – звеліла вона доньці. «Зараз буде суп!» Вона натисла на червону клавішу автомата куховарки і за десять секунд у гумовому одержувачі щось притлумлено грюкнуло. Пані Моріс відчинила дверцята, вийняла звідти бляшанку з двома алюмінієвими ручками, миттю розпечатала її і насипала у чашку гарячого супу. Мишка совалася на стільці. «Швидше, мамцю, ідеться про життя або смерть, а ти тут! У твоєму віці я була такою ж самою». У нас завжди йшлося про життя або смерть. Я знаю. Мишка похапцем ковтала суп. Не поспішай, сказала мати. Не можу, відповіла мишка. Мене чекає дріл. О, а хто це такий? Яке чудне ім'я? зауважила мати. А, ти його не знаєш. Ковтаючи суп, промовила Мишка. «Новий хлопчик у нашому кварталі?» – запитала мати. «Хо-хо, ще який новий!» – мовила Мишка, беручись за другу порцію. «Покажи, котрий із них дріл?» – попросила мати, визираючи у вікно. «Ген там!» – ухильно відповіла Мишка. «Ти сміятимешся! Всі тільки знають, що дражняться! Такі дурні!» «А що, цей дріл, він сором'язливий?» «Та ні, ну як сказати? Слухай, мамцю, мені треба бігти, а то не буде ніякого вторгнення!» «А хто куди вторгається?» «Марсіяни на землю! Ну, тобто вони не зовсім марсіяни, вони... не знаю, вони... он звідти!» І вона вказала ложкою вгору. І звідти? Мати торкнулася гарячого, розпашілого чола донечки. Мишка обурилась. Хо, кепкуєш? Ти, ладно, вбити і дріла, і всіх. Та ні, ну що ти, доню? Я нічого поганого не хотіла сказати. Отже, цей дріл, він марсіанин? Ні, він, ну... «Може, з Юпітера, чи Сатурна, чи з Венери одне слово йому було непереливки?» «Уявляю!» Мати затулила рота рукою, приховуючи усмішку. «Вони, знаєш, сушили собі голову, як напасти на землю. Ну, а вже ж, ми ж бо неприступні!» Із насмішкуватою поважністю відповіла мати. «Еге!» Саме так Дріл каже. Каже, не при... О, о, оце слово, що ти казала, матусю. Ой-ой-ой, який розумний хлопчик цей Дріл. Які мудрі слова він знає. Угу, так от я й кажу, матусю. Їм ніяк не вдавалося придумати, як на нас напасти. Дріл каже, він каже, що, щоб добре воювати треба знайти новий спосіб захопити людей з ненацька. Ось тоді їх обов'язково переможеш. І ще він каже, вона змовницьки притишила голос, що треба знайти у супротивника помічників. «Угу, п'яту колону», – сказала мати. еге ж, він саме так і каже, а вони ніяк не могли придумати, «Як заскочити землю з Ненецька і знайти помічників?» «І не дивно? Ха -ха, адже ми дуже сильні!» – засміялася мати, прибираючи посуд і складаючи його до посудомийної машини. Мишка сиділа, втупившись у стіл, немов бачила перед собою все те, про що розповідала. А потім одного чудового дня вела вона далі театральним шепотом. «Вони згадали про дітей!» «Та ти що?» – захоплено підхопила пані Моріс. «Еге ж! І вони придумали таке!» «Дорослі завжди чимось заклопотані! Вони не заглядають під трояндові кущі і не шукають нічого у траві! Ну, хіба що коли збирають гриби або равликів!» І потім він щось сказав про мим. Міри, миміри. Миміри? Еге ж вимири. Виміри? Так, точно, ось це слово. Їх він сказав чотири. І ще казав про дітей до дев'яти років і про уяву. Ну, він дуже смішно розповідає. Ця балаканина вже почала набридати, пані Моріс. «А вже ж?» «Так, напевно, це таки смішно. Але твій дріл чекає. Вже пізно? Отже, коли хочеш встигнути із тим вашим вторгненням, то поспішай. Перед сном треба буде помитися». «От іще! Вмиватися!» Мишка пробурчала явно невдоволена. «Обов'язково! І чому це діти так бояться води? За всіх часів діти ненавиділи мити вуха!» «Адріл каже, що мені більше не треба буде вмиватися», – промовила Мишка. «Он воно що?» «Так, він усім дітям сказав так. Ніяких купань. І лягати спати можна буде аж після десятої. І в суботу по телевізору...» Можна буде дивитися дві програми. Хм. Ну то хай пан Дрил не каже того, чого не слід. Ось піду й поговорю з його матір'ю і мишка рушила до дверей. Є двоє таких поганих хлопців: Піт Бріц і Дел Джерік. Вони вже великі і весь час глузують з нас. Вони ще гірші за батьків. Вони навіть не вірять у Дріла. Такі кривляки задаються, а як же, бо великі. Могли би бути трохи розумніші. Подумаєш, самі нещодавно були маленькими. Я їх ненавиджу більше за інших. Їх ми вб'ємо одразу ж. А потім і нас з татом. М -м Дріл каже, що ви небезпечні. Знаєш чому? «Бо ви не вірите у марсіян, а вони дозволять нам правити всім світом. Ну, не тільки нам, а й дітям з сусіднього кварталу теж. Я, може, буду навіть королевою!» Вона прочинила двері. «Мамцю!» «Що, доню?» «А що таке логіка?» «О, логіка? Розумієш, дитинко?» Це коли людина вміє розібратися, що правильно, а що ні. Дріл про це і казав, зауважила замислено мишка. А що таке бути сприйнятливим? Вона ледь змогла вимовити таке довжелезне слово. А це, мати стиха засміявшись опустила очі долі, це означає бути дитиною. Угу. Дякую за обід. Мишка вибігла, але тут таки просунула голову в двері і додала. Я вже подбаю мамцю, аби тобі не було дуже боляче. Правда. Дякую і за це, відповіла мати, проте відповіді не почула. Бах! Грюкнули вхідні двері. О четвертій годині